Radio 1, Eva Rus. God morgon eller god förmiddag på dig, kära lyssnare. Idag ska vi prata om självkänsla. Självkänsla är någonting som är oerhört viktigt för små som stora. Det hjälper oss att föra oss framåt i tillvaron. Människor med, som uttrycker sig som att de har ingen självkänsla att de har dålig självkänsla eller att de har låg självkänsla kan ibland bli fångad i en föreställning om att man aldrig kommer tro att man är bra på något. Eller att man aldrig kommer tro att man ser bra ut. Att man kanske livet ut lever med en känsla och en föreställning om att ingen kan tycka om men. En del av er kan äta antidepressiva så att det hålls under ytan. Och vad är det då som hålls under ytan? Jo, det är den oron och ångesten som kommer av att man har fått för sig eller tränat sig på att man är nothing värda. Alltså man är absolut ingenting att ha. Man är värdelös som hålls i schack genom att man äter till exempel antidepressiva. Och det är inte så lätt som Mia att en gång skrev sin första bok som gjorde henne rik och berömd och självkänsla nu att det bara är att sen bestämma sig för nej, nu ska jag ha bra självkänsla det krävs faktiskt träning men det är också så att man behöver faktiskt inte gå omkring år ut och år in utan jag skulle vilja säga att till exempel med de verktyg som jag själv har i mina kognitivt inriktade beteendeterapeutiska behandlingar så går det faktiskt att eh, hämta hem ett en ny föreställning, en ny självbild på en 10-15 gånger. Eh, I runda slänga Prata om tre månaders behandling. Eh, man kan göra det genom att man ger akt på vad man tillåter andra att tillskriva sig själv eller vad man tillåter att man själv tillskriver sig själv. Och som ett brev på posten, det är ju ett numera modernt uttryck då så står det faktiskt om självkänsla, om barns självkänsla i Dagens Svenska Dagbladet. Det är en psykolog som heter Martin Forster som det står i tidningen som skulle skriva en bok om hur man stärker barns självkänsla och under arbetet med boken så upptäckte han Och det är vad han tycker då att det är betydligt viktigare att hjälpa barn att arbeta med deras rädslor. Och rubriken är i dagens Svenska Dagbladet att barn mår dåligt av att inte våga. Och det tar han upp i sin nya bok. Jag har inte läst den, jag har bara läst det Svenska Dagbladet idag. Den heter Jag törs inte men gör den ändå. Eh, vad han säger då det är att... Eh, Och där håller inte jag riktigt med honom. Martin Forster säger så här att han i alla fall har fått en uppfattning om att god självkänsla inte är en nödvändig förutsättning för välmående och framgång. Eh, han säger att vissa forskare varnar till och med för att jakten på självkänsla kan göra mer skada än nytta. Och så säger han så här, psykologen Martin Forster i dagens Svensk Dagblad, det citat: det är förstås bättre att tycka bra om sig själv än att tycka illa om sig själv. Men det allra bästa verkar vara att inte fundera så mycket på sig själv överhuvudtaget. Även om barn får en kick i stunden när föräldrarna berömmer deras personlighet blir självkänslan inte särskilt stabil. Där håller jag inte med Martin Forster. Däremot håller jag med Martin Forster om att, att, det här, att när det gäller att kunna våga utforska tillvaren om man som barn blir itutad, man får inplanterat en föreställning om att världen är livsfadlig och du klarar inte den, så skapar ju det i sin tur givetvis rädslor som gör att man som barn inte vågar utforska. Man vågar inte närma sig saker utan man närmar sig och jag väljer beteenden som gör att man fjärmar sig. Och jag tänkte reda ut det här med självkänsla och självbild eh, idag därför att det är så många som slafsar tycker jag med den här, eller inte diagnosen, är väl inte med de här begreppen. Det är ju nämligen så att när vi pratar om ordet självkänsla, det här är vad jag då har lärt mig, så är det ju så att känslor som du och jag har är åtgärdsprogram som ska förbereda dig och mig för att göra något, alltså känslorna aktiverar beteenden- som gör att vi vågar- som Martin Forst tar upp idag i Svenska Dagbladet- utforska. Vi vågar utforska rädslor. Vi vågar komma nära hundar. Vi vågar eh, krypa över- till andra sidan rummet- när vi i toddlers ett år gamla och så vidare. Vi vågar stanna kvar- i situationer som känns läskiga- och så upptäcker vi att det inte var så läskigt- när vi väl stannade kvar. Och när våra beteenden- förändras så förändras också hjärnan. Och det är ju det som är så fantastiskt med all den kunskap vi har idag om hur du och jag fungerar. Att vi kan gå omkring i en föreställning om att jag alltid kommer att ha en dålig självkänsla. Men när vi utmanar självkänslan och där håller jag med Martin Forster vågar göra saker, alltså arbeta med våra rädslor så kommer hjärnan att inrätta sig efter det och då får den nya områden som kommer att signalera inom dig och mig och säga att det här kan du göra, det törs du, det var inte så farligt eh, Självbild som vi pratar om eh, självbild är ju en bild som kommer utifrån de tankar som avfyrar känslor som gör att vi antingen närmar oss eller fjärmar oss olika saker och Ju självkänsla tycker jag, och där tycker jag Martin Forster har fel, är en absolut nödvändighet för att vi ska kunna nå välmående och framgång. Men jag kan hålla med honom som det står idag i tidningen att det bästa givetvis är att vi inte går omkring och ständigt graderar eller värderar varandra för att om vi ständigt scannar i kroppen och frågar oss själva, Hur ska jag må idag? Ska jag, alltså jag tror inte vi tänker så, men oftast kan det bli så. Ska jag, ska jag se på mig själv som bra eller ska jag se på mig själv som dålig? Eller ska jag låta andra människor styra hur jag ska se på mig själv? Då blir vi ju väldigt sårbara. Och det han säger är att vi ska egentligen strunta i hur vi ser på oss själva. Att inte fundera så mycket på oss själva överhuvudtaget. Och det kan i och för sig vara en bra övning. Att man inte bryr sig om att värdera sig själv. Men... Där jag inte håller med om det är det här, att vi behöver ju då, de som har dålig självkänsla behöver ju träna sig på att få verktyg till att få en ny inre medvetenhet. Annars kan man faktiskt inte gå omkring och tro att man ska strunta i sig själv, för då kommer de gamla inlagrade minnena och känslorna finnas kvar. Och det är ju faktiskt så här när vi pratar om känslor, att vi har ju fått känslor, du och jag, för... Att det ska förbereda oss för handling. Känslor skapar beteenden inom dig och mig. Och känslor avfyras. Bra eller dåliga känslor kan bli dålig eller bra självkänsla. Och skapa närmande eller fjärmande beteenden. Kommer utifrån vilken tanke och vilken riskbedömning du jag gör om en viss situation, en viss, ett visst objekt, en viss person. Vi gör blixtsnabbt en värdering, du och jag, en riskbedömning som säger farligt eller ofarligt. Och tycker att det är farligt, då kan vi fjärma oss. Då får vi igång hotsystemen i kroppen. Vi larmar kroppen och säger här är det fara och, och då dirigeras alla våra inre organ om på ett ganska komplicerat och väldigt snabbt sätt som gör att vi får kanske extra kraft och håller oss undan, flyr. Om vi däremot uppgraderar och värderar en situation som ofarlig eller vi gör en riskbedömning, en värdering där vi säger Kanon, kanoners, skitbra för mig. Det här kommer bli jättebra för mig. Det här kommer jag, här kommer jag att må bra av. Den här stationen, och den här personen kan jag närma mig för det är bra för mig. Då kommer våra hotssystem att släckas ner och istället så vilar de och istället så blir vi då nyfikna och utforskande. Och vågar gå emot det som vi kanske tidigare trodde var läskigt eller farligt. Det är så det funkar med självkänsla faktiskt. Nu ska vi höra här vad den första indringaren kring dagens ämne självkänsla har att prata med mig om. Hallå, vem finns på tråden? Hallo hallo jag heter Sofia och vill säga att det vill dit viktiga fråga som du eh, håller på Ni måste satsa mycket tid på den alltså det är bas för alla signaler så man är till andra familjen jag bet att eh, de beter man mm. och det är till viktigt och sen kanske politik politiskt också eftersom i midslande som barn förtryckta eh uh, över den här bilden som du säger samhället ser de uh, de tapache for true and de mm. de håller på allting uh, göras som andra säger mm. de har mer andra de tapas själva in i stas en slavgaranti och det därför jag tror de betonar på Gud alltså där mycket. Eftersom Gud är Gud men kan inte göra allt. Mm. Vi har skapat att vi vill göra saker i den här världen. Att Gud skapar det. Gud är alla jämlik. Alla, utan, och, utan hud och hudfärg. Och, har du bra självkänsla Sofie? Eller dålig tycker du? Mm. Det var upp och funer, det var lite diskriminering i familjen. Som eh, siston. Eh, man bite så där, för sig med andra och mm. eh, håller en plats i familjen och har du det, har du kunnat jobba bort din dåliga självkänsla då, som vuxen som vuxen när jag kom till Sverige det var avancerade land och eh, mycket bra och jag tappade självkänsla jag kunde inte språket alls jag vågade inte jag fick inte det här jobbet som jag var mm. eh, juridiskt mm. mycket, mycket motgångar så att säga, ja, till att börja precis, med ja. Precis. Jag mm. det kan eh. man bli av dålig självkänsla jag vet du vad Sofie, vet var... du, Sofie? jag måste ta en liten paus jag ser på klockan här inne okay. Vill du fortsätta prata med mig eller vill du fortsätta lyssna efter överpausen? Okej, då lyssna. hörs då, då fortsätter du lyssna Sofie. Tack för att du ringde in. Nej, hej. så länge, hej. Ja, det var alltså Sofie och jag ska Sofie kommentera det du sa om självkänsla framförallt den föreställningen som du har noterat du sa att du har tappat den. Kära lyssnare vi kan inte tappa vår självkänsla ehm, och jag ska berätta varför. Ehm, numret är 0200 13. Du lyssnar på Radio 1 och jag heter Eva Rus. Eva Russ. Det är jag det och idag pratar jag med dig om att man kan faktiskt inte tappa sin självkänsla. Men man kan tro att man har gjort det, men hur hittar man upp den ändå, då Ja, det finns ju inga kontor för Lost and Found här i Sverige för tappad självkänsla. Men tänk dig in i följande bild. Tänk dig in i följande bild. Du kommer och går någonstans i världen för dig själv- Och långt där borta, säg 50-100 meter längre fram, så ser du att det kommer en person gåendes rakt emot dig. Det är en okänd person, det är ingen som du känner. Och den här personen bär på ett väldigt märkligt föremål. Ju närmare ni, varandra ni kommer, för ni kommer så småningom att mötas liksom ansikte mot ansikte, så ser du att den här personen som är okänd för dig bär och konkar på en jättestor tunna. Alltså typ en tunna av plåt, alltså av järn och så vidare. Och ur den här tunnan, den jättestora tunnan, så kommer det odörer, det kommer dofter, lukter alltså, som luktar rent av för jävligt. Alltså det luktar äckelpeckel. Och det känner du på långt avstånd och då tänker du så här, men vad varför går den här personen omkring med en tunna med skit rent ut sagt va? och konka på. Okej, okay. sen tänker du inte så mycket mer på det men i alla fall, ni närmar er varandra. Du går mot en okänd person som bär på en stor tunna som luktar skit. Och den här personen kommer nära dig. Och när ni sen då kommer liksom rakt mittemot varandra, då vänder sig den här okända personen till dig med sin tunna med skit som den bär på, och så säger han här: du Har du lust att ta över den här tunna med skit? Fortsätta bära den. Och då skulle jag tro att du, kära lyssnare- precis som jag, nu när vi sitter och gör det här tankeexperimentet- säger här. det skulle jag verkligen aldrig göra. Men, där har du en bildlig beskrivning av- hur det kan upplevas när man har dålig självkänsla- eller när man har tappat den. För de som säger så här absolut, visst kan jag ta din tunna med skit och fortsätta konka de har tränat sig på att tro att de inte har verktyg eller makten för att kunna säga från att säga tack men nej tack den får du konka själv så att de som har dålig självkänsla har, alltså, har någon slags en föreställning en bild om sig själv, en självbild Jag är inte så, jag har inte kraften, jag har inte makten, jag har inte det värdet att kunna säga ifrån. Utan jag är tvungen att ta emot sån här skit, eller fortsätta bära en tunna med skit. Och det här är alltså en metafor, en bild. Vad händer då när man som du Sofie sa, som ringde in i en paus, att du har tappat självkänslan? Jo, jag har ju mött massor med klienter genom åren som säger att de har tappat att sin självkänsla och om det nu var så att man kunde tappa självkänslan, då skulle man ju kunna gå tillbaka dit och hämta upp den igen, eller hur? Då skulle man kunna leta upp den igen utan en tappad självkänsla det sker när man bildligt talat har övat alldeles för ofta och alldeles för mycket på att ta emot tunnor med skit man har alltså inte ifrågasatt, man har inte vågat se över sina egna beteenden som kommer utifrån de tankar och känslor och inre bilder som föregår en handling, ett beteende eh, och en tappad självkänsla det innebär ju då att man kanske en gång i tiden har haft en god självkänsla och sen så har man tappat den om man till exempel jag har själv varit med om det för många år sedan men det kanske du känner igen det också om man tar i relationslivet så kan ju till exempel en väldigt dålig partner, en dålig relation under en period leda till att man myntar det här begreppet tappad självkänsla och då kan ju det synas i beteenden, man går kutryggig, man står ut en massa skit man tar emot väldigt många tunnor med skit i relationen Och man blir defensiv istället för offensiv. Och då har man alltså tappat bort sin egen värdering av sig själv. Man låter en annan person få värdera och tala om att jag ska ta emot en jävla massa tunnelm och skit. Men det kan man då, om man sen då tar sig ur en sån här dålig relation, så kan man alltså hitta, som många uttrycker då, hitta sin självkänsla igen genom att man då i tankarna bestämmer sig för att stopp och belägg No way. Det finns ingen här som kommer in och som får tillträde till att utan mitt medgivande tala om för mig att jag är kass eller värdelös. Vad väcker detta för tankar hos dig om självkänsla? Har du dålig självkänsla? Tycker du att du som Sofie har tappat din självkänsla? Hur gjorde du för att hitta den igen då? Ring mig, numret är 0200 Och nu ska jag prata med Lennart om detta. Hallå Lennart? Hej. Hej, hur står det till? Det står till bra. Hur är det själv? Det, det är, är bra. I, I stora drag är det bra. Det är fint väder ute. Det var frost nu. det gick med hunden i morse. Det är ganska fint tycker jag. Ja, det är vackert. Hösten mm. har kommit med sin klara luft. Och ja. det är, de vackra höstfärgerna har vi inte förglömt. Fantastiskt, det. Det, ja fantastiskt. Det är, det är lite <skratt> och nästan i naturen. Mm. Jag, vill åka. jag har läst någonstans om att i New England, där de har de här lönnträd och sånt, mm. och det ska vara kolossalt vackert. Mm. Men det är enligt viss mån hörsegen och vad jag har läst. Jag har varit i New England på somrarna. Jag går ju på kurs där ute, ute i Cape Cod. Alltså det är New England. Ja, det är det. jättefint. Det är fantastiskt fint. Men jag har aldrig varit där på hösten. Ja, ja. Men jag såg i tidningen i helgen också att det stod att just New England var fint på hösten. New England mm. är väl egentligen alltså de första kolonierna där som britterna mm. tog. Det är väl fyra eller fem stater va? Ja, jag trodde. Ja, ja, mm. Jo, Boston ligger i New England. Mm. Jo, jag tänkte det där med självkänslan. Ja. Du, genom åren Som man ju sett, jag har inte själv köpt de där böckerna, men det finns böcker som tar, som tar upp det här ämnet. Mm. Handböcker för att mm. skapa sig en bättre självbild och stärka sitt inre jag så att säga. Mm. Och det finns ju massa här böcker genom åren som man har sett skyltat i, i bokhandlarnas fönster och eh, där hur du stärker dig själv hur du kommer må bättre mm. hur du får tilliten till ditt eget eh, att du kan få bli självberoende ah, och, ah. hur du imponerar på andra människor du vet allt det, ja, där. Just det. Mm. I Japan hade man ju såhär system för i världen som heter tror jag det hette Bushido mm. som man lärde sig som barn då att eh, F få en självkänsla och disciplin framförallt mm. att man disciplinerar sig och att man tar hänsyn till andra människor du vet allt det där mm. men tar man för mycket hänsyn till andra människor så kan så man, man, tappa man tappa det som man säger tappa självkänslan, för låter andra människor styra över mig och ja, jag mer, tränar mer på min egen sårbarhet man, man får inte bli kursad om det heter Men det där, det, det, du vet, självkänslan så där, jag har funderat på det där ofta mm. att Man kan ju påverkas av massa negativa saker, massa så här, som man säger, negationer från olika människor. Mm, va? Mm. Och själv kan man ju vara en sån som har påverkat andra negativt. Så man ska ju också mm. stoppa framför egen dörr. Och en... Men har du haft dålig självkänsla någon gång, Lennart? Ja, väl alla människor i, i, i vissa perioder i livet. tror jag du. I, jag vet ju om när man var mindre i puberteten exempelvis. Mm. Då är det väldigt viktigt det där. Då kan ju många få ett självkänsla, eller hur? man vet inte vad man ska sätta ner fötterna man vet inte hur man ska tro på eller se oh, på sig själv, visst ja, Och sen visst. beror du på ens föräldrar med om mm. de kan stärka man vet inte det, jag vet ju föräldrar kanske som är väldigt dominerande och ja. de tar bort barnens själva absolut. va absolut, och alltså dominanta föräldrar som ja. inte möter barnens behov och uppmuntrar barnet kan alltså skapa, jag håller inte med den här Martin Forstad, det är bara är om rädsla utan det kan också man kan tala om för ungarna att de är värdelösa, att de inte ja, kan det, något, eller hur det, det är så, och det, det finns ju styggelser i hela livet Sådär. Jag kommer att tänka på en eh, rolig... Eh, när man, jag har läst en del historia, va? Mm. Om jag får dra en lång historia kort. Ja, väldigt kort. Då. Nappe ja. vet Napoleon, va? Ja. Han, britterna, de hade i sin propaganda gjorde honom till pygmet han var för, för, de förminskade honom mm. det fanns karikatur där han såg så korkad utan han stod bland sina långbenta marschalkar va? Mm. i själva verket var Nappen 67,5 va? ja. och det var över medelängd för en svensk värnplikte på den tiden mm. och då var det Satan Selaka med honom och det var ju givetvis för att stuka hans självkänsla va? Ja pamfletterna nådde jag honom med va? Ja. men man ska inte tro på mycket så här. jag har känt människor som ger väldigt dåliga energier va, ja. och de behöver man ju inte då umgås med va det är, Nej, det är, också, va? Det är också en viktig, det är en viktig sak att kunna ja. bilden, va? Ja. För jag kan sitta på, i det fysiska rummet om du säger när jag går ut och kollektivt mm. trafik kan, kan man känna en obehagkänsla ibland Man kan sitta mot en människa som man är helt obekant med. Va? Mm. Men man känner vilka dåliga energier den mm. människan ger en. Det kan bero på att... Men den människan kan ju inte ta från dig din nej, självkänsla. Utan det är ju slags... Och den människan mår kanske dåligt av att någon jävel har trampat på mm. honom. Ja, och ja, vet visst, man skit Och då genererar det där runt omkring dåliga energier. Va? Ja. Och folk blir vrånga mot varandra mm. och så vidare. Mm. Och man uppskattar inte... Och, äh, människor och mm. sådär va? Det, Lennart jag måste ta en liten lite paus i, i, ja? men då får jag du? Tycker, hur, hur tycker du ja. man ska stärka sin kärlek? Jo jag ska, ska prata om det efter pausen, det är dags för ja, nyheter det det, nämligen, Du ska göra det ja. jag lyssna vidare Jag ja. gör det, tack snälla Lennart, tack. ha det hej. bra hej, hej. Jag är eh, ledsen, jag fick avbryta lite där, men jag ser på klockan det att tiden går fort när man har mycket att prata om det är dags för en nyhetsuppdatering jag heter Eva Russ och eh, du lyssnar på Radio 1 med frekvens 101,9 och om du vill ringa in i pausen till mig och prata om hur du har bli, bli, hittat din självkänsla igen, för man kan inte tappa bort den. Och jag ska också berätta om det efter hur man kan jobba med detta så är numret in Radio 1 i pausen 0200 11 12 13 Radio 1 Eva Russ Att ha dålig självkänsla, eller så många uttrycker, att man har tappat den, det är nog bland det värsta man kan vara med om. För det gör att vi kan gå omkring och känna oss otroligt vilse, otroligt låga, otroligt värdelösa. Och det kan leda till att vi inte vågar närma oss folk, vi tar emot tunnor med skit, vi eh, begränsar våra handlingar helt enkelt. Vi uträttar inga stordåd när vi har dålig självkänsla. Jag ska prata idag med Hanna. Hallå Hanna. Ja, hej. Hej, välkommen till mitt program. Ja, Jag måste bara tacka för bra program också. Det var roligt att höra. Brukar du lyssna ofta, eller? Jag lyssnar på alla. Du gör det? Oj. Kul ja. att höra. Ja. Jo, men det här med självkänsla. Jag, mm. kan, jag tänker på mina studier. Jag minns att jag hade jättedålig självkänsla- mm. Um, Vad pratar och, vi om nu för studier? Skolas eller? Ja, gymnasiet var jag. Ja. Uh, och uh, jag minns att så fort någon uh, sa någonting negativt eller så, så var jag nära, nästan nära på att börja gråta. Mm, du slurpade åt det så att säga, tog emot tunnen och skit ja, om man säger så. Ja, uh. uh, och uh, det resulterade till att uh, jag fick prestationsångest och mm. så där. Men vid ett tillfälle så besökte jag flera läkare och sådär. då började jag äta antidepressiva. Mm. Och det hjälpte mig faktiskt att bli mer saklig och inte bry mig och ta åt mig så mycket. Jättebra. Ja, det tar ju både på ångest och oro och nedställda tankar, antidepressiva. Mm. Ja, och det resulterade till att jag klarade mina studier- Um, jag skulle inte gjort det om inte nej, hade det gick igen uh, Ä, äter att... du det nu? eller har du slutat? Ja uh, nej, jag kommer nog att äta det väldigt länge faktiskt. Uh. Mm. hur länge har du ätit antidepressiva Hanna? Um, ja, ett över ett halvår. Okej, okay, mm. det kan bli, jag har själv erfarenhet av det, inte själv, men med klient jag har jobbat med, att det kan bli en stor skillnad. Men det som händer, Hanna, med det, det, är då att dina, som man kallar för alarmsystem eller hotsystem, de blir liksom trygga, lugnas ner som man kunna förklara för, när du får serotoninförhöjande. Hjärnan blir inte så rädd längre, förstår du? Alltså, apropå det den här eh, psykologen i Svenska Dagbladet säger, att man eh, inte törs en massa saker. Och, och, men jag är övertygad om att om du nu känner att det blir så stor skillnad för dig då ja. ska du på sikt, nu har du en doktor som skriver ut det där och det brukar vara en bra investering att äta minst ett år i alla fall. Liksom. Ja. Men vad du ska ta om för dig själv och öva på det är att din hjärna förändras. När du ändrar dina beteenden nu så kommer du, din hjärna, kom, kommer du att få nya beteenden som är, mer, som är bättre för dig, mer fruktbara. Ja, för att jag märkte nämligen att äh... Jag började säga ifrån, ja. verkligen så här, på en gång. Och det resulterar till att jag får mer respekt Exakt. från andra ja, Jättebra! Och det, det har liksom lett till en god cirkel. Ja, och, det, och den goda cirkeln ska du inte förknippa med tabletterna. Utan den ska du förstärka. Du skulle kunna varje dag, om jag får er ett råd, Hanna. Så. Ja, ja. Summera innan du går längre. För in, in, äh, kvällstid eller när man ska somna en bra inlärningsperiod för våra hjärnor. Och att du skulle kunna det sista, det liksom, innan du slocknade in så skulle du kunna skriva upp på en lapp i sängkanten, vad har jag gjort som var nytt och bra för mig idag vad har jag gjort som gjorde att jag stärkte mig själv och stärkte min självkänsla ja. så att du memorerar dina framsteg hela tiden ja, absolut. Och jag brukar ju läsa ähm, en hel del böcker mm. äh, när det gäller just det här med självkänsla. Ja, vad har du läst för böcker då, som du tycker har hjälpt dig? Oj, äh, nej, men jag läste ju den där flodhästen i Vadersrummet. Mm. Jag, läste, jag har ju läst Nya Törn blom också. Mm. Vi, vi kan säga att flodhästen i vardagsrummet det handlar ju om de här osynliga krafterna och starka krafterna som händer när man växer upp i en alkoholistfamilj när man har beroende i familjen och man låtsas om att flodhästen inte ligger där som en blaffa på mattan var i vardagsrummet, eller hur? Ja. Men det kan också leda till dålig självkänsla. Vi vill bara förtydliga lite kring det. Och vad tyckte du om Mia Törnbloms böcker då, om självkänsla? Det var ganska länge sedan jag läste dem mm. faktiskt. Men jag Jag tycker att det är väldigt viktigt att man liksom ransaker sig och, mm. och ibland måste man kanske läsa böckerna flera gånger, mm, inte mm. bara en gång. Liksom. Mm. Men jag minns att jag köpte den boken. Ja, ja. Um, men jag, jag tycker ändå att uh, jag tror att nu när jag har börjat med min kur så mm. ser jag hos andra att jag tycker att kanske vi borde ta med hjälp. Mm. inte att alla ska gå och knapla piller men, nej precis, äh, nej, nej det tycker jag inte jag heller att, men att ibland de, de, de gör det ganska mycket mm. för om man är lite, mm. så, är lite men, du, men du Hanna vad tror du nu eh, att det kan ha varit orsaken till att du har tränat dig på att låta andra människor ta ifrån dig din självkänsla under en period alltså, ja jag har ju en mamma som eh, är väldigt eh, har eh, narcissistiska drag mm, och väldigt jag... självuttagen och väldigt styrande och kontrollerande alltså mm. ja och eh, jag har ju en väldigt komplicerad barndom och mm. eh, väldigt dålig självkänsla och så mm. eh, Så att jag eh, jag har ju så mycket att bearbeta, det blev liksom en pannkaka av allting mm. jag förstår eh, och eh, därför så jag är så himla tacksam över att jag tog tag i det för jag visste liksom inte Nej. vad det var som var grunden liksom. och växer man upp och om det är så att din mamma har narcissistiska drag så kan jag ju säga att det är verkligen för jag har träffat så många klienter som berättar om sin barndom så som du gör nu Hanna Så kan det också vara. En, det är ett, ett helsikare att ha en förälder som är extremt självupptagen som, så att, som inte vill smitta av sig och coacha för att de nästan tävlar mot sina egna barn, förstår du? I ja. uppmärksamhet och i sätt att framföra. Så där coachar de sig själva till stordåd och tror att de får en jätteuppförstora självbild som förälder medan barnet inte får någon peppning alls. För det är väl så de har upplevt det kanske själv. Ja, alltså jag minns ju eh, senaste julen som mm. blev droppen i bägaren liksom. Mm. Det var när, när hon inte köpte någon julklapp till min dotter, mm. men klappte till alla andra. Mm -hmm. Alltså hon, hon var ju så himla... Eh... Vad var skälet för det då då? Det, det är hennes ja, första hon... barnbarn då alltså, ja. Ja, nej inte första men hon, hon, hon sa att uh, hon sa såhär, ja, nej, jag tror inte att uh, han vill ge det här uh, presentet till dottern därför köpte hon ingen mm. uh, och jag, uh, det där var liksom efter det så uh, började allting liksom, uh, kännas jobbigt och men det, och, det kanske det behövdes var en sån situation för att det skulle bli tydligt för dig då ja, även om det låter tråkigt att säga men det, det, det väckte det, det fick dig att börja förstå sambanden kanske lite mer, hur du relaterar till dig själv och hur din mamma har relaterat till dig och sitt barnbarn också ja alltså hon, har ju, hon har ju tyvärr förstört mitt liv väldigt mycket och nu när jag har här henne från mitt liv så känner jag liksom nästan en befrielse mm. Men vakta bara lite tycker jag Hanna att du säger att hon har förstört ditt liv. Jag skulle vilja lägga till, eh, förut har hon gjort det. Men ja. hon ska inte, för, men nu jobbar ju du på, med dig själv på att hämta hem din egen självbild och självkänsla igen, eller hur? Ja. Så att, så att hon kan inte fortsätta förstöra ditt liv. Det är viktigt att sätta lite punkter till det som har varit tycker jag. Ja, fast... Eh... Jag har ju varit väldigt... Eh, nästan halva familjen har splittrat. Mm. Det är ju inte bara hon gör jag konflikter mellan. Det är ju en hel slikt. Liksom. Ja, ja. Och, Men det äh, betyder det ändå är... inte att, att det ska förstöra ditt fortsatta liv med ditt barn och, och så. Nej, jag är jätterädd för att det här jag ska visa någon tendens mot mitt barn. Mm. Fast är... Du, du är ju till och med medveten om det och det är inte en narcissist. De är inte ens medvetna om vad de gör. Nej. De kan inte spegla sig själva, sina beteenden. De kan inte granska sig själva. Nej, Nej men jag tror i alla fall det här med äh, att när man, äh, när man slutar bry sig och om man, som jag tog hjälp med antidepressiva. Mm. Och började säga från på en gång. Mm. Det har gett mig en helt annan spegelbild. Liksom. Ja, så du har häm hämtat hem din, eh, din bra självkänsla igen. Det är väl fantastiskt bra när du inte känner dig oroad- eller panikslagen eller nedstämd. Och där kan antidepressiva göra stor skillnad faktiskt. Ja, och jag, jag ångrar att jag inte tog tag i det här, eh, mm. tidigare. För att jag känner att nu kommer den rätta mm. Ja. Eh, och eh, så blir jag lite så här besviken att ja men nu får de se vem vem jag är mm. inte, liksom, när jag mådde dåligt under mm. 30 år det mm. mm. känns lite orättvist ibland förstår vad jag menar. Mm, Jag förstår vad du menar men du har må många år kvar att leva förhoppningsvis så att, um, nu är du, kan du visa den, den riktiga Hanna Ja jag tänker att det kanske har gjort en Alltså det har visat en, en bild av mig så att det kanske är svårt att ändra på den. Nej och där, där, där vill jag också coacha dig lite och säga att där pratade du om lite att, att, om motstånd eller faror eller att det blir svårt. Jag tror att du ska strunta för då blir du extra sårbar för vad andra människor eventuellt, alltså man, läser, man blir expert på att läsa andra och sen låter man sina felläsningar kanske till och med ibland leda till att man anpassa beteende, jag tror du ska strunta det och det tycker den här Martin Forster i Dagens Svenska Dagbladet har rätt Så att bryr inte om, fokusera inte så mycket på, på, på dig själva eh, fundera inte så mycket på det överhuvudtaget, vad andra ska tycka, strunta det mm. det viktiga är viktigt att du varje dag kan se dig i spegeln och säga jag duger, jag är bra, jag är värd att älska, jag, mm. jag är bra jag, och jag heter Hanna de orden ska du repetera på varje dag morgon, middag, kväll alltså ja okej, du, vi ska ta en liten paus här. tack för din ja. öppenhet, lycka till med ditt fortsatta jobb och med dig själv då Hanna, och tack. fortsätt gärna och lyssna som vi har pratat om självkänsla tack. ända fram till 12 då. Ja. tack så du ha. tack för att du Hej, in, hej, hej, hej. ni. vi tar en liten paus och lyssnar på Radio 1, men du kan ringa ändå numret inte studion där jag sitter är 0200 11 12 13. du kan också göra som många väljer att mejla och mejladressen är eva radio 1 snabelagmail.com Radio 1. Eva Russ Varmt välkommen tillbaka det är direkt direktsändning och jag pratar med dig idag om självkänsla känslor är centrala för oss människor än för djuren Och alla de känslor du och jag har bra som dåliga blir till åtgärdsprogram som leder dig framåt eller bakåt. Om vi går och tränar oss på att tro att vi är värdelösa istället för värdefulla så kommer vi att fjärma oss. Vi kommer inte att utforska, vi kommer inte att vara nyfikna. Kai Pollack har skrivit utmärkta böcker, han är inte psykolog, han är skådespelare och regissör googla på honom, han har sagt så här i en av sina böcker, att ingen kan ta ifrån dig din självkänsla utan ditt eget medgivande. och Jag kan å ena sidan hålla med, mig, hålla med honom om det, men å andra sidan så kan man redan som barn i barndomen och berättade han om här innan få, få Tyvärr då negativ förstärkning, negativ träning där man får höra att man är värdelös, att man har ingenting att ha, att man är oduglig. Eh, och det blir ju till en sanning som man, som man då verkligen får träna sig på att ifrågasätta när man är vuxen. Men det är aldrig för sent att skaffa sig en god självkänsla. Det går faktiskt. Jag har sett fantastiska förändringar när man ser på sig själv och bestämmer sig för att oberoende av vad jag uppfattar eller vad jag hör att andra människor tycker och tänker så struntar jag i det. Jag tar inte emot någon tunna skit längre utan jag eh, tycker om mig själv. Jag bestämmer för att jag är bra. Eh, det kan funka att gå i terapi, det tycker jag. Väldigt bra faktiskt. Men man kan också varje dag faktiskt öva sig på att fråga sig själv Hur ser mina behov ut? Vad behöver jag just nu? Och sen då se till att man undviker, att man övar sig på att inte hamna i rädslo eh, lägen. För rädslor kan leda till att vi fjärmar oss saker och ting. Vi vågar inte bli offensiva, vi blir defensiva och så vidare. Ja, det är många som vill prata om självkänsla. Vi ska höra med Birgitta som har väntat ganska länge. Hallå Birgitta. Ja, hej. Tack för att du väntade så länge. Ja, det blir bara lite ont om tid, igen. Jag. Ja, jag. förstår ja. men, men vi får väl köra så fort. Ja, kör, kör du, Birgitta. Första gången som jag upplevde att jag blev trampad på, det var faktiskt när jag gick i skolan. Jag tror att det var fyra, fem år. Mm. Och jag pratade med händerna. Som, och det är ju inte alls typiskt svensk då, sägs det. Men skitsamma, det gjorde jag i alla fall. Och eh, då retade folk mig. Så då slutade jag. jag svara på frågor. Jag svarade endast på ja och nej-frågor. Mm. Ja, och då tappade jag min självkänsla till viss del vad det gällde det. För då var jag liksom en främmande fågel. Mm. Den nästa gång som min självkänsla fick det var när min stora person gjorde slut med mig. Och jag förstod inte varför. Hur gammal var du då då? Ja, några år och 20. Okej. Okay. Mm. Ja. Och, och du, för, hur, ble, hur blev det då för dig under en period? Jag har inte förstått det först nu. Att okay. jag liksom levde kvar och jag förstod aldrig varför. Och jag liksom, vad ska jag säga levt med den här stora personen i mitt sinne. För att jag menar det är ju inte alla människor som får uppleva i person Men det har jag gjort. Och på något vis så sänkte det mig så oerhört. Det var den första gången jag blev deprimerad någonsin. Mm. Och på det viset, jag har förstått det nu, att jag tappade min självkänsla väldigt mycket. Så att jag har låtit mig trampas på. Oerhört mycket. Men eh, nu... Mm. Så har jag liksom återfått min självkänsla. Hur, hur gjorde du för att få hitta, hitta den igen då ja, Jag vet inte hur det gick. Mm. Jag har väl filosoferat kring mig själv helt enkelt. Mm. Mm. Och konstaterat att Birgitta du är faktiskt egentligen en fantastiskt duktig människa. Jag har alltid varit nyfiken så att jag kommer väl bli nyfiken tror jag säkerligen. Mm. Och jag har alltid tagit reda på saker och ting. Påståenden har aldrig varit mig främ... Alltså jag har alltid ifrågasatt påståenden. Och så har jag kollat efter om det är sant. Mm. Eller inte. Och det mm. rör sig från allt ifrån veterinärmedicin. Eh, medicin. Hur mediciner fungerar. You name it. Alltså jag har mm. alltid varit nyfiken och alltid tagit reda på fakta. Ja. Och det här har gjort att nu, alltså först vad ska jag säga, 40 år senare, uh. jag menar vissa mognar sent kan man ju säga då. Men nu vet jag vad jag går för. Uh. Och det är så jätteskönt. Men det har hänt så mycket på vägen. Jag har klippt så många goda vänner. Vissa vänner har jag fortfarande kvar. Därför att de behöver jag för mina minnen. Just det. Mm. Men sen när jag väl har utnyttjat, Alltså det är ju att använda dem för mina minnen. Då kommer jag klippa dem. Ja. Ja. Du vill inte umgås med människor som kan äventyra. Att de vill ta ifrån dig din självkänsla fast du inte är med i det längre. Man kan, man, man kan faktiskt tjäna på. Jag håller med dig Birgitta om att se vilka människor är som som på något vis vill med väl. Och vilka människor är som bara ska gå in där och hacka. Och, och försöka trycka ner mig i vardagen va? det, det, då kan det vara värt att klipp, klippa banden faktiskt. Ja och jag testar mm. folk, jag har testat folk på hur länge, jag är ju en pladdermaja så jag gillar ju att prata i telefon mm. och då har jag gjort så här att jag har väntat och väntat tills någon ska ringa tillbaka mm. och då har jag insett att nej de är inte dugg intresserade av mig Så mm. mm. då klipper jag där mm. Sen har jag också testat att jag skrev om att jag har trillat ner för trappen, vilket jag också hade gjort. Mm. Och jag, ring, jag, jag skrev så här på kvällen att det var igår på fast. Facebook eller var då på? Nej på SMS. Jaha, Till en vän till en vän då eller? Nej till flera. Okej, okay, du ville testa deras reaktioner och omtanke kring dig. Du kunde ha brutit nacken och suttit i rullstol också, eller? Ja, visst, du kan kom, ge var... upphov till en massa bilder i alla fall. Ja. ja, men alltså nu var det inte så folk Jag tror att jag har aldrig kunnat hålla reda på mina ben, så mm. det är bara så. Jag nej, har... nej, men du, du ville testa. Va, vad fick du för respons då? Ja, det var väl egentligen inte så dåligt för att vissa visste att de skulle reagera men mm. en del som påstår att de är mina vänner de är inte det, för det var ingen reaktion tillbaka. Nej. nej. Så nu vet jag vilka som är det och sen har jag klippt en annan vän mm. som jag har haft under många, många år. Mm. Därför hon har utvecklats, eller den har utvecklats till en despot. Mm. Mm. Och det har alltid varit, att allting ska ske på den personens sätt. Mm. Någonting annat. För då ska den personen göra slut med mig, alltså relationsmässigt sett. Ja jag tar inte det längre. Nej. Bra. Så ska inte... det låta. Jag tar inte det längre. Det är ett av de första stegen att börja upprepa de orden till sig själv faktiskt, Birgitta. Ja, jag gör inte mm. det. Nej. Jag kan tycka att det är sorgligt. Jag tror inte att den personen förstår vad jag menar. Mm. Mm. När jag säger åt henne vad jag ska göra. Men, jag kan inte göra någonting åt saken. Jag tänker inte ta det längre, att hon talar om för Nej. Eller den personen talar om för mig. Vad Och hur jag ska göra saker, Nej, bra, bra. vem jag får ringa och så vidare, Nej. det funkar bara inte. Bra. Så ska ni alla andra lyssnare som lyssnar på mig och Birgitta nu också börja lägga till att jag tänker inte ta det här längre. Det är en jättebra sammanfattning tycker jag av hur viktigt det är att värna om att sätta gränser, att värna om si sitt eget tyckande och andras tyckande om en själv. Ja, precis så är det. Så man kan tycka att man är värdefull jämt men man kan också tycka motsatsen då att man är värdelös jämt. Och då blir ju ens beteenden och känslor utifrån vad man tycker kring sig själv, eller hur? Ja, absolut. Mm. Det är så här att det gäller både jobb som privat. Ja. ja. Oh, toppen. Tack ska du ha, Birita. Tack för att du ville vara med och berätta om detta. Lycka till med den fortsätta värna om din självkänsla. Det kommer gå jättebra. Det ja, det gör det. Toppen. Tack hej. Hej, hej. Ja, och Begitta som nu ringde in till mig, kära lyssnare, hon har då eh, genom, kan man väl säga, trial and error hittat verktygen. Och sen behöver man ju inte vänta 40-50 år som hon sa kring detta, utan vad det faktiskt egentligen handlar om. Dels kan man ju må bra av om du upplever att du har tappat självkänsla eller dålig självkänsla, att eh, försöka förstå vilka frön, så att säga, vilka situationer som har lett till din uppfattning om dig själv, alltså vad, vad har väglett dig i livet, vad har gjort dig att tro eller fått dig att tro att du är inte så värdefull ehm, och när man väl kanske ibland kommer man på det, ibland gör man inte det och det, kom, gör du inte det så får du skippa det helt enkelt, men om du Kommer på det till exempel som man oftast möter, jag i alla fall möter människor som alltså, har fått höra att de är kassa dåliga, värdelösa som barn, att, eller som Hanna berättar, en förälder som förhäver sig gentemot barnen och inte liksom bryr sig om att coacha barnet på ett bra sätt. Martin Forster i, i, i Svenska Dagbödet säger att man ska hjälpa barn att arbeta med deras rädslor, alltså att våga utmana sig själv. Det tycker jag också är alldeles utmärkt, men det handlar givetvis tycker jag om att säga, du duger, du är bra, jag älskar dig, du är en värdefull person. Och får ett litet barn under sin uppväxtresa aldrig höra detta, så är man ju, har man ju planterat ett frö som sen blir till en gråd som sen blir till en plantage man kunna säga, upp i hjärnan om att I am not good enough och det är någonting man har träna sig till så att när man då ska träna bort det här igen då får man alltså jobba varje dag på att värna och vakta sin självkänsla så att inte någon annan får klampa in i den och få dig otrygg och osäker och tro att du inte är något värdefull. Det är där man säger ibland att man har tappat sin självkänsla det handlar om att man har gett någon slags kanske omedvetet medgivande till en annan person. Kom och sätt dig på mig, du. eller jag tar emot den här tunna med skit. Jag pratar idag med dig om självkänsla. Kom ihåg det kära lyssnare att alla känslor som du och jag känner är åtgärdsprogram. Och de kommer inte från en isolerad ö. de kommer inte från dina tankar och din riskbedömning om vad du ska göra eller vad du står inför. Känslor består av dina och mina inre bilder av ett objekt eller en händelse som inträffar just nu, eller som har inträffat tidigare och som kan återkallas i minnet. Så känslor är både hårdvirade och medfödda, men också inlärda genom upplevelser. Och vi har alltså känslor som åtgärdsprogram för att vi ska kunna påverka och styra eh, hur vi ska bete oss, hur vi ska handla och vad vi ska göra. Och de har också, faktiskt också med överlevnad att göra eftersom det ska öka våra chanser att överleva. Och när man då har en dålig självkänsla så är man ju faktiskt mer sårbar man kan bli som Hanna berättar mer deprimerad ens immunförsvar kan bli nedsatt så det kan alltså vara ho hotfullt för livet om man säger så eftersom kropp och själ samarbetar jämt ja, vad väcker detta för funderingar, tankar berättelser minnen inom dig du kan ringa nu Ämnet är självkänsla. Numret är 02011-1213. Medan eh, vi får en nyhetsuppdatering du lyssnar på Radio 1. Radio, Radio 1. Eva Rums. Välkommen tillbaka. Jag pratar idag om dålig självkänsla. Att man inte kan tappa sin självkänsla och att man egentligen då inte skulle kunna. Acceptera att någon tog ifrån dig. Vad är det man tar ifrån en annan människa? Jo, man tar ifrån en annan människa eller man tillåter sig själv, om du känner igen dig i det här, att du har dålig självkänsla eller låg självkänsla. Att tro att det andra har prackat på dig att tro om du själv verkligen är sant. Och när jag jobbar med klienter som har dålig självkänsla så... Gör man när man jobbar med KBT, som är min terapeutiska inriktning, alltså kognitiv beteendeterapi, så jobbar man alltid med en form av kartläggning, konceptualisering, ett koncept så att säga, på en person, där man försöker ringa in i, med frågor eh, vad man har fått ifrån att du skulle vara sämre än någon annan. Och hur du har övat dig på att bibehålla den här föreställningen om dig själv. Att du dissar dig själv. Och man försöker också få fram i vilka konkreta situationer är det som du dissar dig själv extra mycket. Och där lär man sig också om man går om KBT-terapi sambanden mellan... Hur tankar kan bli till otroligt starka katastroftankar som producerar starka inre bilder och starka känslor som kan då leda till att man struntar i att närma sig, man struntar i att stå upp för sig själv, man struntar i att stå på sig och istället så blir man rädd och vågar inte och därmed fjärmar sig. Till exempel det här att jämföra sig med andra är ju ett sant gissel. Det ska man egentligen aldrig göra. Vi kan ha andra som förebilder och sporras av, tycker jag. Men om vi fortsätter att jämföra oss med andra, vilket ju är en hets idag tycker jag i media med alla dieter och alla så kallade ideal för hur vi ska se ut så kommer ju då en större del av befolkningen här på jorden att gå omkring med dålig självkänsla. Och det tycker jag att vi ska sätta stopp för, vi ska sätta P för det. Jag har fått ett mejl ifrån en anonym tjej tror jag det är. det står så här. Hej Eva, jag kan ofta känna att jag har dålig självkänsla. Jag jämför mig ofta med mina vänner som enligt mig är snyggare, smalare och bättre än mig. Jag har inte alltid haft såna här tankar, men efter en relation där min ex-partner fick mig att känna mig oattraktiv och liten på jorden så blev det en tråkig vändning för min självkänsla. Även om relationen tog slut för två år sedan så sitter det negativa fortfarande kvar. Hur tycker du att jag ska göra för att acceptera mig själv- och bygga upp min självkänsla igen? Tack för ett bra program och ett viktigt ämne. Ja, jag tror att det är många som kan känna igen sig- i den här beskrivningen du har. och Det är ju faktiskt så att även en kärleksrelation- eller en parrelation kan leda till att man eh, eh, hamnar i ett tankespår. Att man alltså kliver över sig själv- Och börja se på sig själv och värdera sig själv utifrån de så kallade citat, sanningar som ens ex-partner pådyvade. Och då har man någonstans eh, gapat och svält, sv svalt, svalt och sagt: Okej, okay, du har rätt, ja, mm, sväljer jag, tuggat och svalt och tuggat och svalt. Och då gäller det ju då när det har gått två års tid att börja faktiskt eh, ifrågasätta. Man kan börja med att. Se, frågasätta den partner som du tillät sänkte dig din, eller tappade din självkänsla och säga, vad tycker jag om den personen, om han eller hon? Vad tycker jag om den personens beteende? vad Vad... vad Vad, vad, vad säger det om en person som hoppar på mig och som talar om för mig att jag är en loser, att jag är värdelös? Vad tycker jag om det? Det är det första steget tycker jag, att du skapar en egen uppfattning. Vad tycker jag om det här igen? Och det här, så kan man göra en lista på allt skit då som den här personen har pådyblat dig, som har gjort att du säger som du skriver mejlet att du har tappat självkänslan. Och då får du liksom beta av en, en mening ett tag eller en punkt ett tag. Och säga, det här, stämmer det? Stämmer det inte? Är jag en värdlös person? Är jag en osäker person? Är jag en person som ska inte ha rätt och makten att säga ifrån och så vidare? Och det handlar faktiskt, skulle jag vilja säga, väldigt mycket när man ska hitta sin självkänsla igen. Att bli mer aktiv och mindre hjälplös. Alltså ta mer makten tillbaka i tankarna kring sig själv. Kovla upp ärmarna och sen bestämma sig för det här är jag. Jag duger som jag är. Jag duger. Det är ingen annan som ska kommer och sätta någon etikett på mig att jag är värdlös, att jag inte duger. Men jag har själv också varit med om en sån relation i mitt långa relationsliv där jag under en period lät en person som... Hade en accessistiska drag som spelade mycket bäst viset, Som le spelade på strängarna kan man säga. Att den här personen, eller var han, kunde saker mycket bättre än mig. Och fick mig att känna mig tveksam. Och då märkte jag under en period i mitt liv, det var länge sedan, att jag blev tveksam till om jag dög eller inte dög. Att jag liksom inte kunde och att jag liksom då backade. För varje känsla du och jag har förbereder oss för handling. Och så jag backade och låg lågt och inte vågade säga från. Idag, och det kan ju också inte ha som Birgitta var inne på med åldern att göra men ni som är yngre lyssnare ska ju inte sitta och vänta tills ni är 40-50 år gamla på att ni ska få bättre självkänsla utan eh, ni måste liksom ta tag i det här bums och bestämma er för att ingen och då citerar Kai Pollacks en av hans utmärkta böcker heter, jag tror den heter Våga välja glädje eller något sånt där, nämligen att ingen har rätt och ingen kan och ingen får ta ifrån dig din självkänsla utan ditt eget medgivande. Sen är det verkligen lättare sagt än gjort, men jag tycker att han har fantastiskt bra insikter i detta och självkänsla är väldigt centralt, alltså det talar om för dig och mig om jag ska, hur jag ska se på mig själv och vilka handlingar vilka beteenden jag ska vidta utifrån när jag ser på mig själv en metafor för detta, jag har skrivit om det i min bok Bli en vinnare som nu finns i pocket eller finns på biblioteket fortfarande, kom ut 2007 Bli en vinnare men eh, där har jag ett exempel om du tänker i bilden av en cirkus en cirkus Och tänker i bilden som cirkusgott nu har gått ut med här i Sverige att man inte ska ha nämligen cirkuselefanter kvar. Men om du tänker i bilden, det finns ju sagoböcker i böcker, bilden av cirkuselefanter så är det ju egentligen helt otroligt hur cirkuselefanter eh, kan göra konster inne i cirkusen utan att sätta ner foten och säga eh. Äh, Jag vill inte vara med om det här länge. De kan ledas in med typ ett litet snöre runt halsen som en cirkuselefant lätt skulle kunna slitas sig loss från. Då kommer vi till den intressanta frågan, varför rymmer inte cirkuselefanter oftare? Det sker faktiskt, men inte så ofta. När de liksom bara har ett snöre runt halsen och de väger fler att ha med snöret. Ja, svaret varför en cirkuselefant inte rymmer oftare är att de har lärt sig. De har sedan de var elefantbebisar och kanske föddes in i cirkuslivet tränats på att tro på att snöret eller kedjan som sitter runt halsen är omöjligt att brytas loss ifrån. De har aldrig testat tesen, de har aldrig testat tanken på om det är möjligt att jag kan Gå därifrån. Och då växer man upp med en föreställning, ett antagande kring sig själv: I am not good enough, jag är inte tillräckligt bra för att kunna slita med loss och då stannar man kvar. Och det är det du ska träna dig på, kära lyssnare, när det handlar om att hämta hem din goda självkänsla igen. Att ifrågasätta, träna dig, gå ut och ta, våga ta en risk eh bestämde för att ingen annan får sätta en etikett på hur du ska se på dig själv. Det är livsnödvändigt. Det är livsnödvändigt detta. Nu tar vi en liten paus. Under tiden kan du fundera på det jag säger eller ringa till mig här på radion och numret inte studion där jag Eva Russ sitter är 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Russ mm, Det är jag det, jag pratar om självkänsla idag och eh, visste om det att känslor faktiskt kan ljuga känslor som vi har tränat in och, och inte har frågasatt eh, kommer ifrån tankar hur vi värderar olika saker i livet och om vi då har eh, tränats på att inte frågasätta lik cirkuselefanterna berättade om innan pausen varför de inte rymmer oftare så kan eh, tankarna eh, producera känslor som blir orimliga och osanna så känslor kan ljuga och det är därför också en dålig självkänsla handlar om att man har Har, eller Du har orimligt negativa eh, tankar och känslor och inre bilder om dig själv. och Så länge som du inte prövar att rymma ifrån dem så kommer det bli en sanning för dig. Därför är det jätteviktigt att du övar dig varenda dag på att fråga dig själv Vad tycker jag då? Hur ser mina behov ut? Vad tycker jag då? Hur ser mina behov ut? Och att du tränar dig på att avstå ifrån att inte dissa dig själv. Det är väldigt många människor som säger typiskt mig när man gör någonting dåligt. Men tänk om det, det skulle väl vara mer fantastiskt om man kunde säga typiskt mig när man gjorde någonting bra bara det kära lyssnare är en tankestil som kan göra ganska stor skillnad, alltså att vi blir bra på det vi tränar och förstärker vi saker och ting positivt eller förstärker vi saker och ting negativt så blir det väldigt skillnad i våra beteenden skulle jag säga ja, jag pratar om taskig självtjänst nu ska jag prata med Li som har väntat en bra stund hallå Li jo men hej Eva, nu är det jag som är på tråden ja, välkommen igen, ingen jo, men jag sitter och tänker på det här och jag lyssnar på den här tjejen Hanna mm. uh, och jag blev så sorgsen för att jag kände igen väldigt mycket av det hon sa uh, från mig själv för mm. att jag är lite äldre och jag har kommit en, en, en vad ska jag säga, längre på min väg och det som störde mig det som jag blev ledsen över, det känner jag också igen, det är att hon säger, min mamma har förstört mitt liv och det är nästan så råten sitter i halsen på mig när jag hörde att hon sa det och, och, då, och du sa faktiskt det här också till henne och jag skulle vilja Jag skulle vilja ytterligare poängtera om hon lyssnar- att, att hon ska absolut inte låta sin mamma förstöra sitt liv. Uh, därför att... Men, men det hon gör nu, att, precis som du sa också... Gud, jag väntar så länge så jag tappar från den här. Mm. Uh, nej, men det som du sa, Eva, att gå tillbaka och hitta frön. Varifrån kom det här? Mm. Och jag har gjort det där och det är urläskigt alltså- Och vad som, hänt, vad som har hänt mig då det är att jag har ju vuxna elever som kommer till mig idag och de har nog så jobbiga på många olika sätt och provocerande. Och, och jag har gått ner täckad ibland och, och sen har jag rest nu. Men i alla fall, det, det handlar om att, att dagliga händelser som, som händer idag, det kan vara någon person som kommer och, och liksom gör en illa, man känner nu mm. nu det här orkar jag inte. Uh, då är det väldigt ofta någon tidigare situation som har gjort att man, att man reagerar på ett negativt och jobbigt sätt. Mm, mm. Uh, och då har jag, och jag ska, jag ska rekommendera en bok där allt det här finns tycker jag, uh, och då, då har jag liksom, då sätter jag mig ensam någonstans och så tänker jag, uh, och jag tillbaka in i min barndom och i 99 för 100 så kommer jag under mig, ja men där har jag det jo det var för att mamma gjorde så här Det kanske till och med passar. Va? Mm. Och, och, och vad jag har fått göra då det rekommenderar jag den här, jag här innan också jag, jag har tillåtit mig att, att, att liksom ha de känslorna av vanmakt sorg och vrede och framförallt hjälplöshet som man har när man är liten mm. man, kan inte, man kan inte prata mot sina föräldrar Man har en som är så beroende av dem också ja. Ja, och det är också en fruktansvärd- smärtsam insikt, om många människor jag- går med det här i större delen av sitt liv. Mm. Eh, utan att man vågar ta ett tur med det. Och först man går tillbaka- och känner efter och liksom tänka- det här var förjävligt. Mm. Mm. Uh, och då säger jag det till Hanna också. Liksom, att, och, och det verkar som att hon var på väg. Jag ska inte ta din plats, Eva. Men jag känner igen det här. Att, att, att man börjar känna igen, så tänker man liksom- uh, ja men så här var det, och det här gjorde hon. Mm. Uh, och sen Och sen- tillåter man sig, för jag tror att det är väldigt viktigt Eva. man tillåter sig att vara precis så ledsen och förbannad som man kanske är över det här mm. för då har man kommit en steg på väg och då fortsätter man inte att göra likadant mot sina egna barn, för jag har verkligen kämpat med att inte göra det va? Mm. Mm. men jag, jag känner liksom att, att på något sätt så har jag mått gå tillbaka uh, och, och, och komande från mig att så här var det, och ibland har jag tänkt det kan inte vara sant, det måste vara min fantasi men mina känslor har sagt åt mig jo men det var så här jävligt mm. ha, hur har du uh, uh, hittat din självkänsla igen då? ja, det är ett mirakel men jag menar, herregud, jag har ju levt ett helt liv någon gång ska man väl göra det men hur långt tid tog du, hur gammal var du när du <laughs> ja men det ska du inte fråga mig för jag är ju 70-pråk liksom <laughs> ja <laughs> Ja, jag minns inte och, och dessutom det har inte varit någon dramatisk förändring över natten utan uh, det, det har ju varit en lång process och mm. jag fick lugnande medel uh, och blev beroende av dem så att jag är väldigt, jag är väldigt uh, vad ska jag säga... Uh, ja, och jag blev sjuk år dem också på många olika sätt. Men, men det är inte så för alla. Och mm. den dagen som jag fick hjälp in, på en klinik här i Stockholm för att bli av med allt det här. Då började allting att lossna inom mig. Och det var som en, en emotionell Niagarafall som mm. bara rasade ut. Och som tur var hade jag folk som kunde ta emot allt det här. Mm. Mm. Och det var förfärligt jobbigt va. Så, så att för mig var det faktiskt en befrielse. Att, Hur att tänker kunna... du kring dig själv idag då, när du nu har skippat din taskiga självkänsla liv? Ja, det är ja, klart att den dyker upp ibland. Jag hade faktiskt en sån händelse nu. Jag har en elev som i sig är väldigt osäker och väldigt rädd och tillhör som en annan kultur som inte tänker likadant som vi gör i Sverige. Mm. och, och, och som, som När hon kommer till mig och ska läsa engelska, och jag säger inga namn här, uh, så, så attackerar mig på både det ena och det andra sättet. Mm. Liksom och säger, ja men det är du som är lärare och du som skulle ha gjort det här. Och, så ser, och, och det är väldigt lätt för mig då i den minuten att tänka, ja jag är inte så bra som lärare. Men, men jag vet faktiskt att jag är det nu, därför att jag har så bra resultat och mina elever kommer tillbaka. Och då tänker jag så här, när det är inte mig det handlar om, utan det handlar om den här stacka tjejen som är livrädd för att komma hit liksom. Ja, och då är... ser du till, då vaktar du och värnar om din självkänsla ja. så att inte hon frågan dig den eller hur? Ja men mm. det är precis så där liksom, jag, har, jag har en tiondel sekund på mig att falla ja. antingen in i det här liksom, Ja men det är nog sant att inte jag kan det här eller så kanske liksom, nej nu får det vara nog mm. Mm. precis som du sa. I've had enough och, och, uh, men, jag menar, det har tagit träning och träning. Det det ja. är därför jag har valt att bli lärare för jag tror att man, nöter jag in det. budskapet ja, hos andra och även i sig själv kanske ja men precis och jag menar jag, jag, har, jag har elever och för mig det är liksom rent terapi ibland och då är mm. jag inte att jag utnyttjar eleverna som det. Men jag sätter mig ner och jag, jag ser liksom hur jag har reagerat, jag ser hur jag har löst vissa och på det sättet tycker jag att jag har vuxit på något sätt. Jag har kommit på liksom att uh, jag har väldigt mycket om mig själv då. Mm. För det gör att man speglar sig mot andra människor. Ja, ja, ja. Men boken är vad. Ja, just säger vilken bok det var, ja jag tycker den är en risa. Det har varit min bibel. Den ja. heter Att återövra sitt liv och jag tycker titeln är underbar. Ja, det var jättefint. Att, att återövra sitt liv. Att mm. sitt liv och den är skriven av en amerikansk psykolog som heter Jean Jensen. j e n s -N. Jensen. Ja, och på engelska heter den Reclaiming Your Life. Reclaiming, det är så himla ja. fint alltså. Ja, det är fint. Reclaiming Your Life. Är det en gammal bok eller ny bok eller... Uh, 95 kom den Okej, okay. ja, 20 år nästan. Jag, nästan, uh. ja, men jag var inte impad för det här så att jag, jag har e-mailat till henne till och från. Några gånger mer arbete hon är inte aktivt som Nej. terapest. Men där, där finns, det, det finns fallbeskrivningar uh, och, och hon har en viss teknik som man kan utveckla. Och jag vet inte om det känner till Alice Miller. För hon, också, mm. ja, hon, hon har ju skrivit förorden i den här boken och hon har ju också varit inne på det här med uh, hur, hur barndomen kan förstöra för en uh, uh, ja, ja, jag kan verkligen rekommendera den boken och bara titeln tycker jag gör att man inte kan låta bli mm, <laughs> mm, mm. åter det en erövra ditt liv ja, det, det är ju verkligen det man behöver göra när man då upplever sig själv som att man har tappat sin självkänsla eller att man har låg självkänsla ja, därför att alltihopa förmodligen, mm. jag menar jag vet inte om det alltid är så, men i mitt fall har det varit så i alla fall att jag har en väldig förståelse för varför jag gjorde det när jag var mm. liten. Mm. Och du vet, jag har till och med tagit fram en fotografi på mig när jag var 6 eller sju år. Och jag sitter och tittar liksom, jag tänker, gud vad du var tufflig. Mm. Uh, därför att du klarar det här och barn har ju liksom ett sätt att kompensera för smärta och sånt där också. Mm. Och jag var en hejar på att göra det ja men nu, nu har de sagt så här åt mig men då går jag in och jag får inte mitt rum istället så må jag bättre mm. och, och jag, när jag, har blivit, jag har blivit så impad av mig själv som barn på något sätt för jag såg hur kämpigt jag hade det och sen mm. i fortsättningen också så att det, här, det här är inget lätt att göra men att, att jag säger till Hanna att tillåta sig att vara precis så ledsen och arg som man är på den här personen uh, och speciellt en narcissistisk mormor för det hade jag också och det är ingen idé att säga till dem för de tar inte in det i alla fall precis som du har sagt de tar inte på sig ansvaret för någonting så det är helt hopplöst men att, att det verkar som att hon är på god väg och hon ska absolut inte låta mamma förstöra hennes liv för då, då har mamman vunnit och så får det inte bli, nej, det får nej. Inte bli så. och det är fortfarande bara en föreställning alltså en, en vuxen person som helt klart inte har gjort det med vilja det vill jag påpeka också det gör man inte som förälder men man är väldigt omedveten om sig själv och då kan man vara till, mer till skadan till nytta för sina egna barn eller hur? Ja, och sen våra föräldrar, åtminstone mina föräldrar. men på den tiden fanns det ingen hjälp eller någonting sånt att få. Man hade psykologiska problem. Det, var, mm. det, var, det, det, det fanns inte på den Nej. tiden överhuvudtaget. Men det handlar också om, i och med det att man blir förälder, Att man då faktiskt hamnar i en annan roll. Och har man inte lärt sig att ta ett tur med sitt eget, så tycker jag att varje mamma och pappa har skyldighet att göra det och tänka, mm. ja det här var inte bra, det gjorde de mot mig, men jag ska inte göra det mot mina barn. Ja, ja. Annars, annars så får du det vidare till nästa jättemycket. Ja, och det är oerhört viktigt att man som barn får känna att man är god nog, good enough alltså, och att man blir ja, uppmuntrad kring detta. Får vi för lite uppmuntrande, får vi höra att vi aldrig är tillräckligt duktiga, så kan det under barndomen planteras in en förutsättning ställning om detta. Va? Och då blir man mer defensiv i livet och man vågar inte ta risker, man vågar inte utmana sina rädslor och sådana saker. Så Nej, det här är du... oerhört centralt alltså med självkänsla. Mm. Jo men alltså man hittar inte sig själv i allt det här därför att mm. man är någonting som föräldrarna skapade mer eller mindre. Ja. Och, och som jag sa, om man, om man, om man vågar gå in och leva igenom det där mm. och, och det är väldigt, väldigt smärtsamt att göra. Jag har gjort det. Uh, och, och, men jag fick hjälp av den här boken. Uh, och då har jag ståtsat fram till den åldern som jag är nu eller som jag var för några år sedan och tänkt att mm. de har jag hittat en annan lösning än den som mina föräldrar erbjöd för den ja. var helt värdelös. Ja, ja precis, och det är det som är självmedvetenhet också, du ska tacka så jättemycket Lee. vi måste ta en liten paus här nu på radiet. tack för gott. din berättelse och tack för boktipset ha det gott, Hejdå. Hejdå, hej då eh, eh, du lyssnar på Radio 1 jag heter Eva Rust det är direkt relationsradio dagens ämne är självkänsla du kan ringa nu eh, 0200 och eh, samtidigt så kan du lyssna på en aktuell nyhetsuppdatering som kommer alldeles strax här på Radio 1. Radio ett. Eva Russ. Mm. Eh, jag pratade idag om självkänsla och jag satt bara och sa mm, mm, därför jag tänkte jag skulle översätta ordet mastering till svenska men det är ju inte. bemästlande kanske mastering eh, det finns ju inom livet, arbetslivet, musiklivet, eh, mastersklasser där man ska till exempel lära sig bli bättre filonist eller bättre pianist och så vidare, bättre sångare mastersklasser av de bästa men mastering, alltså att bemästra bemästrande kunna hantera, hantera olika färdigheter det är faktiskt det som är kärnan i eh, vad en förälder ska ge sitt barn från det att barnet föds eh, en förälders uppgift, det är, eller båda föräldrarnas uppgift, är att se till att barnet eh, får med sig färdigheter så att det kan bemästra eh, olika situationer som finns på den moderna savannen. Skulle jag kunna säga. Och då är en av huvuduppgifterna hos oss föräldrar, det är det att eh, när ungarna börjar krypa runt och utforska och vara nyfikna då ska vi uppmuntra dem till det och inte göra dem rädda. De ska våga, alltså våga ge sig ut. Men de ska också vara välkomna hem igen. Vi ska ta hand om dem, vi ska plåstra om, vi ska lyssna på dem och sen ska vi tala om för dem att de törs ge sig ut och utforska igen. Att våga utforska är alltså centralt i uh, vi människors liv. Det finns en amerikansk kanske med holländskt ursprung forskare. Han är professor tror jag inom tre discipliner inom zoologi inom psykiatri Och eh, även som läkare. Han heter Jack Panksepp. Jack, eller Jack kanske. med två A:n i alla fall. Jack Panksepp. Han är numera min stora guru och han är också lite guru runt om i världen. Han eh, ser på oss människors känslomässiga system just utifrån det som man kan beskriva lite lätt i alla fall lite, lite förenklat tycker jag i Svenska Dagblad idag om att barn mår dåligt av att inte våga eh, Jack Panksepp säger att man kan prata om att vi har ett söksystem inom oss, det är det som förde oss framåt på savannen att vi sniffade fram eh, icke förgiftat vatten, alltså rent vatten, vi sniffade och letade efter käk vi goda bär, vi sniffade efter en partner, vi kunde ha sex med Och vi fick liksom nyfikenhetsträning kan man säga. Motsatsen till söksystemet som Jack Panksek pratar om det är att vi hamnar i vrede, ilska, panik och rädsla. Och panik, ilska, vred och rädsla kan alltså eh, kallas för hotsystem eller alarmsystemen inom oss som i en millisekund, inte ens en millisekund och ännu snabbare än det ska få dig och mig att reagera så snabbt så att vi kan avlägsna oss för att kunna överleva om vi utsätts för hot av olika slag. Och om då föräldrar under ett barns tidiga år, även kanske under hela uppväxten, ständigt tränar in ungarna på att de inte kan det, de klarar inte saker och ting, att det är farligt där ute, det finns en massa läskigheter och de samtidigt talar om att du, du klarar inte det här. Då kan de plantera in frön i barnets huvud om att de är inte god nog de klarar inte det här och då har du fröt till dålig självkänsla eh, och det är ju alltså en plantage kan man säga som man sen konstigt nog i vuxen ålder kan vårda alltså många, många vuxna människor som har fått implanterat en föreställning, ett antagande om sig själv att de inte är god nog, att de har dålig självkänsla kan sedan lägga sig till med olika typer av livsstrategier, livsregler eh, som bara vidmakthåller den här taskiga självbilden man har om så själv, taskiga självkänslan. Och det är det man jobbar med i en KBT-terapi, det är det jag jobbar med och hjälper klienter med eller hjälper klienter med. Att träna sig på att ifrågasätta. Att man har lärt sig på ett sätt, men nu ska man lära sig på ett annat sätt. Och då kan det vara bra, som jag sa i första timmen här när jag pratade om dålig självkänsla, att träna sig lite på att ifrågasätta, vad har jag fått den här från? För inget barn föds med dålig självkänsla. Vi har ju gener som givetvis kan göra att vissa av oss kan vara lite extra psykiskt eller fysiskt sårbarare men, men att någon skulle födas med en taskig självkänsla är lika osannolikt som att någon skulle födas till att vara psykopat utan det är miljö och det är anknytningsprocesserna och det är coachingen eh, som vi får när vi växer upp där hjärnan slurpar i sig allting från noll noll, noll dags ålder och framåt eh, och är det då så att vi utsätts för negativ coaching som Och förstärker oss negativt så planteras det frön inom oss som säger att jag är inte god nog. Men de här frönen behöver inte bli till sanningar resten av livet. Om du känner igen dig i dagens ämne dålig självkänsla så gå för Guds skull iväg och få lite hjälp av någon god proffs. Det är inlärning. Och då Du har lärt dig på ett visst sätt och nu ska du lära dig på ett annat sätt. Det är jätte, jätteviktigt att du faktiskt tränar dig på det. Nu ska vi höra vad Mia har att säga om dagens ämne. Hallå Mia. Hej. Välkommen. Hej. Tack. Jo, det här du pratar om nu mm. du, det har du ju faktiskt gett ett jättebra bottips en gång. Mm. Det var inte så jättelänge sedan men den hette Lev som du vill och inte som du lärde dig. Just det, av Jeffrey ja. Young. Just det. Mm. Mm. Och då äh, köpte jag den. Mm. Jag tänkte att det är ju intressant. Och kan jag få läsa lite grann? Absolut, om du ja, har den framför dig, för jag har den inte ja, här inne just nu. Jo. Jättebra. Ja, och då står det så här lite inledningsvis här då. Ett livstema är ett mönster som börjar i barndomen och sedan återupprepas genom hela livet. Det börjar med något som vi utsatts för av våra familjer eller av till exempel andra barn. Vi kan ha blivit övergivna, kritiserade, överbeskyddade, kränkta, avvisade eller försummade. Mm vi har blivit skadade på olika sätt efterhand blir livstemat en del av oss lång tid efter att vi har lämnat vårt barndomshem fortsätter vi att skapa situationer där vi blir illa behandlade nonchalerade, nedtryckta eller kontrollerade och där vi går miste om möjligheten att förverkliga det som vi själva allra helst vill i livet mm. våra livsteman avgör hur vi tänker, känner, handlar och förhåller oss till andra människor mm. de utlöser starka känslor som ilska, sorg och ångest Till och när vi tycks upp uppnått allt så kan vi ofta känna oss oförmögna att uppskatta livet och våga tro på det vi faktiskt åstadkommer. Mm. Mm. Och ähm, ja... Då kan så. vi rekommendera mm. den boken. Den är ju skriven ja, av verkligen. Jeffrey Young och Janet Klosko eller hur? Mm. Ja. Eh, och den hette då eh, Reinvent Your Life ah. på engelska. Den finns även i pocket i Sverige, men på svenska mm. heter den, vad heter den nu igen? Lev som du vill. Och inte som du lärde dig, dig. Just det. Ja, det är ett jättebra boktips. Jag ja. på och läser den här nu. roligt. Det ja. den hjälper dig alltså tycker jag. Ja, det gör den. Mm. Och sen måste jag för sen går jag i, i terapi samtidigt också. Hjälper men... det dig också, eller? Uh, ja. Jag gör det, fast så tyckte det blev nog ännu bättre när jag började läsa den här, mm, här faktiskt. Mm. Um, ja. Kul! Ja. Går du i en KBT-enriktad terapi också, eller? Eh, ja, det är det ju kan man säga, för man får lite så här hemuppgifter och mm. ja, utmanar sitt tankesätt. Ja, och lite bra, fat, bra. jag tycker det hjälper. Det är jättekul att höra, tycker jag. var bra. Mm. Hur, hur många gånger har du tänkt att du ska gå då eller har du eh. satt mål liksom, för terapin, eller...? Ja, det vet jag inte riktigt egentligen, mm. men jag har kanske gått en sju, åtta gånger nu i alla fall. Mm. Mm. Och äh, ja. Fundera på, på om inte terapeuten har tagit upp det med dig. Nu kan jag inte låta bli lägga in den nällan, ja. men när jag är en erfaren psykolog och psykoterapeut så tycker jag att du skulle ju kunna ha en sån diskussion nästa gång du kommer dit och säga, eller att du funderar igenom innan du går till nästa behandling. Vad vill du uppnå? Hur ser din målbild ut? För man bör nu ha en målbild. Mm. Ja. med var, var, vad, vad du, hur du ska må när du ska sluta, när du har gått i mål i terapin, liksom ja, ja precis jag, jag kanske också jag tycker det är så virrigt saker och ting så jag, jag... i terapin? nej, uh, i, runt omkring mig mm. och med mig då som jag upplever det i alla fall så att um ja Det är vill jag har väl lite svårt kanske mm. att få ur med allt också. Men då kanske du skulle ta upp det som tema då med din terapeut. Att, att mm. Hur ska du hantera virrigheten runt omkring dig? Ja. Det ty tycker jag är jätteviktigt. För ja. om du inte kan hantera virrigheten, då är det också svårt att kunna komma fram till någon målbild. Vad du vill uppnå mm. egentligen. Så att då får man, jag, jag, när jag jobbar som terapeut så... Tar vi aktuella saker där patienten eller klienten befinner sig mm. och ser över vad vi kan förbättra där för att man ska kunna ta till sig och tillgodogöra sig andra färdigheter sen? Ja just det, för att, e egentligen när jag säger virheter kring mm. mig, egentligen, egentligen är det faktiskt massor med omständigheter runt mm. mig som jag tycker. Jag har någon annan inringare idag som mm. säger, är det här verkligen sant? Har det verkligen varit så här? Och Ja. Mm att liksom öppna till allt det där mm. Mm. det är jätte... Jag, även att jag vill det så, så blir det samtidigt ett, ett jättemotstånd som jag egentligen inte varit så medveten om förr mm. men när jag, när jag gör det så, mm. så ser jag att jag försöker börja prata om massa andra saker mm. fast jag egentligen ja egentligen vill jag ju bara få ur med allt mm. men, ja. men det är kanske någonting du ska ta upp Med din terapeut, det är mm. det du säger till mig just nu mm. För det är viktigt att träna Att du får rätt träning du, Vi måste ta en liten paus, jag ser ja, på klockan här Tack så jättemycket för boktipsen Mia Tack och fortsätt jag, med vad? ditt Hallå, jag hade en grej till ja. faktiskt. Som jag, Hinner jag säga det? Jättesnabbt ja. Ja. Morgan Alling ja. har skrivit en bok Som heter Krig i det slut? Just det Har du haft någon som gäst? Ja, han har varit med gäst, Jag När det var du varit det. Man kan ju lyssna på det. Ja, du får nog gå in, det var nog ett och ett halvt år sedan. Du får okay, gå ja, in på Play eller titta på ja. Radiets hemsida ja. under ja. mig så hittar du. Det var ett väldigt ja. bra intervju med honom faktiskt. Ja, jättebra. Mm. Tack okay, så Mia. Lycka till med ditt återrörande av ditt liv. Ja, tack ska du ha. Hejdå, hej då, hej, Hejdå, hej. Hejdå, hej. Eh, Ja, det är dags för mig att trycka på pausknappen och lyssnar på Radio 1, ämnet är självkänsla. Eh, vi hörs alldeles strax igen. Radio Eva Rus. Mm. Jag är jätteglad när ni lyssnare ringer in och även ger boktips. Jag har ju tidigare i mitt program tagit upp just den boken som Mia rekommenderade. Skriven av Jeffrey Young och Janet Klosko. Lev som du vill och inte som lärt dig. En väldigt, väldigt bra bok att läsa. Sen fick jag också boktips av Li att åter att återövra ditt liv- åter ditt liv jag vill också slå ett slag för en kollega till mig som heter Martha Kullberg Weston som har skrivit en utmärkt bok som heter Självkänsla på djupet den tål verkligen att läsa, jag tycker faktiskt att den är, på många många sätt är hundra gånger bättre än Mia Törnbloms böcker det tycker jag verkligen Jag kan ju också slå ett slag för min egen bli en vinnare med kognitiv coaching som jag skrev 2007. Där jag liksom sammanför lite hur man jobbar eller berättar hur man jobbar i KBT och hur man kan använda sig av det. Och också hur vad ska jag säga, mina erfarenheter av mina år inom svensk idrott där jag jobbat som coach och psykolog faktiskt har lärt mig jättemycket. Och jag har lärt andra mycket också hur man kan um, värna om sin självkänsla. Eh, vissa blir ju ständiga tvåor och slutar och låter andras eh, psykbeteenden ta ifrån dem en god självkänsla medan andra så kallade är vinnare hela tiden och då frågar så många liksom jaha, föddes de till det där? och Nej, det gör de faktiskt inte utan det är en tankestil det är ett sätt att se på tillvaron på som man får träna sig på så det är aldrig för sent att få skaffa sig en god självkänslan. Nu ska jag höra Lennart med dig en liten kortis, du vill säga en sak till. Hallå, nu hade Lennart lagt på. Jag förstår det, för du fick vänta ganska länge. Eh, vi ska se vad Knut har att säga kring självkänsla. Knut har också gett upp. Så kan det vara ibland när man får vänta länge. Eh, ja, det här, namnet, eller det här namnet, det här programmet börjar inte riktigt än lida mot sitt slut, men vill du lyssna på mitt program idag på Radio 1? som heter samma namn som jag, Eva Russ, så kan du rätta in frekvens 101,9. Klockan 20.00 är nu numera repriseringen av mitt program på vardagar på Radio 1. Eh, och det programmet handlar alltså i sin helhet om självkänsla. Eh, jag börjar det här programmet med att berätta för dig om att känslor är åtgärdsprogram. Så självklart är det då så att om du går omkring och... Eh, köper eller tror och accepterar att du är en värdelös person på olika sätt och vis, oälskbar inte vattenvärd, inte god nog så kommer det leda till att dina beteenden eftersom känslor skapar beteenden blir att du blir defensiv, att du inte närmar dig personer objekt, situationer och så vidare eh, och det är faktiskt en viktig aspekt i livet att vi ser till att ingen tar, att vi inte tillåter att någon tar ifrån oss vår självkänsla och så den ska man faktiskt värna om varenda dag, alltså jag tycker att man kan göra det både morgon och kväll eh, summera upp till exempel hur ett dygn har varit hur en dag har varit och tänka sig: okej okay, vad har gynnat mig idag vad har, och vad jag, har jag gjort som var bra för mig istället för att hoppa in i tankestilen vad gjorde jag som var typiskt mig dåligt Och att man sen, innan man går och lägger sig, för det är en bra inlärningsperiod där, när man är lite pömsig, precis när man ska somna in. Att man upprepar för sig själv, ger sig själv affirmationer eller suggestioner. Att eh, jag är en bra person därför att jag gjorde detta idag och så vidare. Jätteviktiga aspekter faktiskt, hur man kan boosta sig själv. Uh, ett samtal till hinner jag med idag Vi ska se vem som är på tråden, hallå Ja hej Eva, det här är Abdelmässig. Eva ja, du sa kan... någonting om två ting du talar om som inte ser mig Du talar om självkänsla Ja Men det som inte ser mig ännu mer det är min bedrövelse och flera andras bedrövelse Över att Sverige producerar sämst i förhållande till resurser inom tennis Och jag har hört att du sa att du har arbetat med uh, mm. coaching Ja Enligt dig, nu har jag själv analyserat Jag har bland annat sagt att vad det gäller råmaterial och struktur, Sverige har världens bästa. Det mänskliga råmaterialet har mycket bra struktur, mm -hmm. även, men inga resultat. Svenska Dagbladet gick till indirekt angrepp på mig när de sa, Sverige kan inte producera för vi har inga produkter. Det vill säga Svenska mm -hmm. Dagbladet, Jonas som sa det är flickornas fel och pojkarna. Enligt dig, denna katastrofala underprestation, vad vi det på? Jag skulle säga att det beror på tankestilen tankestilen hos de adepten och tankestilen hos de som coachar dem. För att en coach eller en tränare har enormt inflytande, precis som föräldrar har över barn, på vad mm. man ska se framöver, vilka inre bilder man ska måla upp. Ja. Ah. Jag har sagt någonting jag tror säkert mm. du skulle förstår. Jag har sagt att problemet är att tennis har flyttat till mer ett mentalt spel. Jag tror att du håller med om det. Mm. Och då är en av de största problemen som finns inom svensk tennis är att de kan inte begreppligt göra för att begripliggöra. Då har jag blivit anklagad för att säga att Jo, vill intellektualisera svensk mm. tennis. Mm. Men som man är att jag har analyserat 40 fel, de kan inte analysera, jag vet att det har varit en massa påhopp, men jag förstår för att jag kallade dem för idioter, men jag sagt att ja, ja, ja. det är inget... Men du, men du får bara säga en sak, sak du, att man pratade ju på min tid om det stora tennisundret för 30 ja. år sedan i Sverige, ja. där man kunde se då att de här Stefan Eber, att alla kom ifrån små EU, utom Björnborg då, som kom från Södertälje men att alla kom från små städer i Småland, där man kunde gå och träna på känslan, man behövde inte stå i kö och ja, liksom... Vad, vad, vad menar du med träningarna? Jo, därför, därför att man behövde inte i storstäder som Stockholm och så, så är det redan då för 30 år sedan så uppbokat med tider så att när man var motiverad och ville... Du det för systematisera ja, är för systematiserat? Ja, exakt, exakt. Aha, och, och, okay. det, och det smittade också. Och det ju var ju också så att Björn Borg smittade av. Det blev en tankestil där han smittade av sig på att allt att det, det är möjligt. var. Han tränade mer än andra men han hade också tränat sig till ett starkt psyka. Så att det där det är en tankestil och det, det där kommer i cykler inom svensk idrott att det kommer vissa stjärnor som sen smittar av sig på de andra. Men, men vad säger om det här det finns mm. en rädsla för att analysera fel. Ja, det ska man ju inte. Man måste titta vad man har gjort fel för att kunna bli bättre. Ja, det är det, självklart, det, eller hur? Det, det har ja. blivit anklagat för de sa jag, vad ser han? är en mm, negativ mm. utilitarist. Han vill på, jag sa, i och med att vi påpekar fel. Mm. Nu kommer jag tillbaka till det här ordet självkänsla. Om jag påpekar fel, då får var och en lösa problemet ja. på deras goda sätt. Ja, ja. Okej, i så fall verkar du och jag är of the same mind. Ha det så jättebra. Tack, tack. Abda för att ringde in. Tack ska du ha. Hej, hej. Ja, nu kommer vi in lite på idrott. Men det är också viktigt det där. Och det kan du se genom idrottssammanhang. Att till och med, det har jag själv varit med om, ett helt lag kan, om de får taskig coaching, drabbas av dålig självkänsla, stora självan. Jag har vänt matchen när jag var aktiv inom idrotten på 80- 90-talet. Där ett lag inom både speedway och volleyboll på landslagsnivå, alltså elitnivå, hade gått och övat sig på i sin tankestil att de var kass. Att de var förlorare till att de blev vinnare och svenska mästare i både speedway och volleyboll. Så det där går, det är en tankestil och vi ska jäkligt... Alltså, vi måste vara otroligt noga med vad det är för coaching som vi ger oss själva och vi, och vi tillåter oss att ta emot det från andra med. Det är ingen slump att Pia Sundhag är duktig för hon är en bra coach och hon får sina lagar att bli bra för det är hennes sätt att fungera på. Det är hennes tankestid som stärker dem istället för att man försvagar. Och det är också det som är centralt när vi pratar om självkänsla och sådana saker att hur du, känner, hur du tänker och hur du känner om dig själv skapar inre bilder som fjärmar dig eller närmar dig de skeenden som finns i livet. Det här kan jag prata med dig om till döddagar dagar, självkänsla. Det är oerhört centralt i våra liv. Eh, om du har synpunkter eller åsikter kring detta så kan du alltid mejla till mig mejladressen till Radio 1 och mitt program Eva Rus är eva radio 1 snabel a gmail.com Nu är det dags för mig att eh, sätta punkt för idag som sagt var klockan 20.00 kan du lyssna på programmet som handlade om självkänsla i sin helhet. Jag är tillbaka i igen, klockan 10.00 igen- och då ska jag prata om andra intressanta och spännande sken i våra liv. Jag önskar dig allt gott och fortsätt gärna att lyssna på Radio 1. Det är bäst av Aschberg här nu närmast som följer mellan klockan 12 och 13. Hej då och jag hoppas på återhörande klockan 10.00 igen. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.